Godmorgen og velkommen til endnu en udgave af Jørgen Vester Morgennyheder. I dag bliver vi klogere på, om det bedst kan betale sig at investere eller afdrage ekstraordinært på boliggæld. Vi skal også høre fra et af regeringspartierne, der vil sænke skatten på aktier og så advare en Wall Street-veteran om en nedsmeltning. Men inden vi kaster os over dagens nyheder, skal vi et kort smut forbi markederne. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Bitty rossau tre ledende amerikanske indeks, Dow Jones, Nasdaq og S&P 500, lukkede i kedelige fald tirsdag. Og den dårlige stemning ser ud til at fortsætte, når børserne på den anden side af Atlanten senere i eftermiddag åbner. I dag er mange investorers øjne formentlig rettet mod chipkæmpen Nvidia, der fremlægger årsregnskab for 2023. Aktien lukkede tirsdagens handel i et fald på mere end 4 procent, og i det amerikanske eftermarked falder aktien yderligere lige godt 2 procent. Regnskabet offentliggøres efter amerikansk børsluk. I Europa står aktierne til at åbne fladt, og her lander der onsdag-regnskaber fra kabelvirksomheden NKT, industrikoncernen FL-Smith, mediekoncernen Better Collective og fodboldklubben AGF. Moderaterne vil sænke skatten på aktier, skriver Børsen. Det er i forbindelse med partiets iværksætterudspil, at regeringspartiet kommer med udmeldingen. Skatteordfører Mohamed Rona fortæller til mediet, at det er en kæmpe prioritet for partiet, som de tidligere er gået til valg på, og så tilføjer han, at Danmark er en af de lande, der har den allerhøjeste skatteprocent. Moderaterne foreslog op til det seneste valg, at aktieindkomstskatten skulle sænkes fra 42 til 30 procent og fra 27 til 10 procent. Herhjemme beskattes aktieindkomst med 27 procent af de første 61.000 kroner, og for beløb over det lyder skatten på 42 procent. Til sammenligning er aktieskatten i Sverige, Finland, Tyskland og Holland på mellem 30 og 26 procent. Stemningen på markedet kan blive så optimistisk, at der er risiko for en markedsnedsmeltning. Så lyder advarslen for et Yardeni, der står i spidsen for analysehuset Yardeni Research ifølge Market Watch. Yardeni er bekymret for scenariet, hvor et overoptimistisk marked driver aktiekurserne op, så det kulminerer i en skarp korrektion, hvor aktierne pludselig falder kraftigt. Det får ham at se ikke kun investorer, men også Wall Street-analytikere, der kan ende mere at bære brænde til børsbålet. Det skyldes, at analytikerne går med i en selvforstærkende cyklus af forventningsopjusteringer. Når aktiekurserne stiger hurtigt, kan analytikerne føle sig tvunget til at hæve deres forventninger til virksomhedernes indtjening, som kan accelerere kursstigninger yderligere uden solid fundamental begrundelse, forklarer enige. Det har vi ifølge ham set, når investorer i særlige perioder har haft urealistiske forventninger til, hvor meget selskaberne vil tjene ude i fremtiden. Ejer du en bolig, du betaler af på, og investerer du også rentmæssigt? Så har du måske spurgt dig selv, hvilke af de to ting, der økonomisk set bedst kan svare sig. I NyKredit har formuekspert Janette Kølbe kigget lidt mere på netop det, og konklusionen er, at man skal være villig til at påtage sig en vis risiko, hvis det økonomisk set skal give mening at investere frem for at afdrage på gæld. Der er dog flere ting, man skal forholde sig til, både før man vælger at afdrage ekstraordinært på sin boliggæld, eller kaster sig over finansmarkederne i form af investering. Afdrager man ekstra meget på sin gæld i boligen, så skal man nemlig vide, at det kan være både svært og dyrt at få penge mellem hænderne igen. Man skal nemlig optage lån for at fordele eller hele sin friværdi til rådighed. Derudover bør man også vide, at mange banker og realkreditinstitutter opkræver gebyr for ekstraordinær indfrielse af lån. Generelt råder formueeksperten til, at man kommer af med alt gæld, før man investerer. Dog er boliggæld og bilgæld undtaget, og så bør man først og fremmest altid forholde sig til, hvad renten på ens lån er. Præcis hvordan formueeksperten har regnet sig frem til konklusionen, og en række gode råd til, hvordan man griber investeringer an, hvis man har gæld, kan du læse mere om på euronvester.dk. Det blev ordene for nu. Husk at abonnere på podcasten, så du altid bliver opdateret på de vigtigste finansnyheder. Tak fordi du lyttede med.